Come promesso, torniamo subito in voce. Abbiamo parlato durante tutta la mattina dell'importanza politica e solidale dell'iniziativa che la radio e la campagna 10% ha organizzato per sabato prossimo al Forte Prenestino. Adesso parliamo dei contenuti musicali anche di questa serata. Pronto, ci sei? Sì, ciao Ciao a tutte e tutti. Ciao. Io sono Marco. Ciao Marco. Allora... Vi descrivo subito le band che suoneranno sabato 18 al Forte, Forte Prenestino. Allora, la prima band, è, è la prima volta che viene a Roma, è una band toscana e si chiamano Surfer Joe, che poi sarebbe il nome del ragazzo che l'ha fondata, perché ogni tanto cambia elementi nella band. Ed è un trio che ci propone questo surf musica surf eh, credo quasi tutti e tutte la conoscono possiamo dire così tipo Beach Boys però Beach Boys era la cosa più commerciale che poteva girare negli anni 50 e 60 mentre lui ripropone, ripropone proprio il surf quello delle origini proprio e, come spalla avremo i Bom Machine che credo che non hanno bisogno di presentazione sono i, i nostri eroi del rock and roll eh, romano e non solo anche se vengono da Briglia che propongono la loro perverso rock and roll eh, che mischia il diverso genere dal Psychobilly a, a rock and roll, ok? E il tutto sarà condito da DJ Set di tutti i frutti Apocalypse con Lubna Baracuta e Murder che inizieremo questo DJ Set già da diciamo le nove e mezza 10 subito dopo cena mentre i concerti speriamo inizieranno verso le 11:00 più gente viene e meglio è, perché comunque il concerto, come hai detto tu, è un benefit per i compagni e le compagne arrestate per Genova, quindi continuiamo a fare questi concerti e a proporre sempre delle band valide per finanziare le spese legali dei compagni e le compagne che purtroppo sono state prese, sequestrate anzi dallo Stato sì perché appunto la, sarà una bellissima serata di musica da ascoltare e da ballare ma insomma l'importanza di esserci va ben al di là insomma della, eh, della serata musicale come stavi dicendo tu perché eh, il carcere oltre a essere una gabbia che ci sequestra questi compagni e queste compagne è anche molto caro per chi ci viene rinchiuso dentro insomma e l'importante di essere di esserci insomma con la solidarietà affattiva eh, è, insomma è la cosa più credo rilevante possiamo fare in questo momento sicuramente infatti è buono che chi viene ai nostri concerti che organizziamo con la radio il 10% deve sapere ok è una serata di musica per divertirci però mettiamoci sempre tutti in testa che comunque il tutto viene fatto per non dimenticare mai queste persone perché sono passati più di 11 anni ma Genova purtroppo continua quindi la sol solidarietà Eh, anche nel venir, venirsi a divertire ma con in testa i nostri compagni e le nostre compagne sequestrate da questo Stato. Marco, non so se vuoi aggiungere qualcosa ancora, noi ti ringraziamo per questa partecipazione, insomma la serata sabato comincerà presto con la cena, poi subito il DJ7 e poi i concerti e poi ancora DJ7. Sì sì, poi finiti i concerti, finché ce la facciamo ci sarà continuare il DJ 7 Tutti i Frutti Apocalypse che presentiamo sempre musica dal garage, al rock and roll, al punk rock, comunque musica sempre per ballare. E poi no, volevo mandarvi un saluto, dato che oggi sono andato a trovare Alberto, saluta a tutti e tutte, sta bene, anche stando giustamente dentro quelle zozze quattro mura, però. Lo spirito continua, è... Alberto è forte, è forte come quando quanto è stato un anno e mezzo a Perugia, adesso che sta a Roma, è ancora è forte nella sua, nella sua idea di essere stato, come ripeto, sequestrato da questo Stato, quindi manda un bacio a tutti e tutte della radio, del, al Forte, comunque a chi lo conosce e a chi non lo conosce, perché comunque... La solidarietà viene da tutti. Okay? E noi gli mandiamo un abbraccio forte, forte a Alberto e agli altri. Ma insomma, Alberto lo sentiamo qua vicino e lo abbracciamo. Ok, grazie. Va bene. Allora ci vediamo tutti sabato. E ci vediamo dopo, tutti sabato, sicuramente. A ok, ciao, a ciao, tutti. ciao, ciao. Ciao, ciao.